Eugène Ionesco. Spirit întrebător și mereu nerăbdător. Trup călător și binevoitor. Suflet încăpător și nemuritor. Personajele teatrului său absurd de reale au devenit oglinzile unei lumi mult prea grăbite pentru a mai căuta drumul ascuns în visele copilăriei. Mărturii critice și mărturisiri de creație Transfigurate teatral și muzical într-un spectacol al redescoperirii ființei fragile ascunse sub imaginea vorbelor, printre sunete, gesturi, obiecte, fotografii, de la Eugen Ionescu la Eugen Ionesco sau drumul lucidității de la îndoială la speranță. Îl caut pe Dumnezeu și în rătăcirile mele. Existența fiecăruia dintre noi ar putea căpăta înțelesuri de pline dacă am redescoperi energiile acestui geniu creator, care prin cercetarea în profunzime a unui univers devenit absurd, ne hrănește încă ființa cu fărâme de lumină despre unele adevăruri uitate. Devenită memorie, dar ascunzând clar viziune, aparent transparentă, dar grea de sensuri, opera ionisceană se recomandă prezentului prin precizia diagnosticului, dar și prin generozitatea de a oferi fiecăruia o posibilă terapie în acord cu orizonturile personale. Vă invităm să ascultați în continuare înregistrarea audio a spectacolului multimedia realizat de Radio România Cultural și desfășurat pe scena Festivalului Internațional George Enescu, intitulat Eu, Eugen Ionescu. Scenariu literar alcătuit de Rodica Mandache. Cu participarea actorilor Alexandru Repan, Marcel Iureș, Rodica Mandache, Marius Manole. Muzica Irinel Angel interpretează Electric Pro Contemporanea. Imagini fotografice semnate de Sorin Radu și Dan Cioca. Un spectacol realizat de Mihail Lungeanu. Galit o țară pe carton În țara asta nu deosebești piatra de pasăre sau duh Sunt din vată și carton Cine vrea își scoate sufletul îl pune alături și îl privește ca pe o ființă. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, școlari, dragi copii, acum 10 minute aici Viețuia marele nostru rege. Acum Acum 100 de ani viețuia aici înconjurat de curtea sa marele rege Berange. Se pare că acum 20 de mii de ani oamenii erau deja civilizați. Se pare că erau cărmuiți de un rege care după cât se pretinde se numea Beranger i o doamnă. Domnilor, doamnelor, legenda pretinde că se afla aici un palat în care viețuia un rege. S-au făcut săpături, după cum povestește criticul De fapt, nu a existat niciodată nimeni. Aceste locuri au fost întotdeauna un pustiu. Doamnelor și domnilor, să nu vă închipuiți că eu... Mă cred adevărat. Să nu vă închipuiți nici că m-aș crede neadevărat. Dar cine sunteți? Eu Ionescu? Sau... Uh... Hmm? Domnul Beranger e înainte de toate un om al vremurilor noastre. Vă jur că nu-mi pasă. Singura mea justificare de a vorbi despre mine e faptul că mă dedublez și că vorbesc despre mine ca despre altul, ca despre un caz străin susceptibil de a interesa pe alții. Universul oricui, al că fiecare ființă, al unui furnici, poate fi pasionant. Universul fiecăruia e universal. Psihanaliza arată clar că noi fugim de noi înșine, ci ne ascundem de noi înșine. O ciudată tehnică instinctuală realizează acest refuz de cunoaștere și frică de lumină. Sunteți un geniu! Ha, ha, ha! Na. Un om mediocru este mai autentic decât un geniu, pentru că e viciat de mai puține lucruri comune, mai șterse, mai uzate mai plate și deci mai puțin opace, mai translucide, prin care poate întrezări umbra foarte incertă a unicității sale. Geniul are locuri comune, strălucitoare, colorate, substanțiale, înaintează și nu se poate regăsi. Un autor nu se naște odată cu prima sa operă. Aceasta presupune o reflexie prealabilă asupra literaturii, a teatrului, a lumii, în condițiile în care adesea a fost precedată de numeroase încercări. În spatele operei există, de asemenea, un om, o viață, adică o sumă de evenimente, Emoții, pasiuni, vise. Nu vă supărați. Aș putea avea un autoportret, vă uitați în oglindă și. O oglindă nu interesantă, fiindcă nu-ți arată niciodată nimic nou. Un cap, nas, ochi, gură, frunte, obraj, urechi, trunchi, umeri, brațe, pieptul, urta. Toate astea, de fapt, nu se văd, dar se ghicesc sub îmbrăcăminte. Pulpele, genunchii și picioarele încălțate fac cinci, cu unu, șapte. De fapt, tot ce știu acum știu încă de vârsta de la 7 sau șase ani, vârsta rațiunii. Dumneavoastră ați scris undeva că rațiunea e nebunia celui mai tare, rațiunea celui mai slab e nebunie... Nu înțeleg. Atunci citește autopoveste. Odată mi-am pus pălăria pe cap ca să ies la plimbare. Cap-casă zisei și ieși din casă, în loc de rămas bun. Drept care, fiind luat drept un anonim, un om mă strigă după pseudonim. Tre-tră-tri-tră A pronunțat el cu oarecare greutate Întorsei urechea dreaptă Și surusei cu cea stângă E aceeași Mă muri un trecător mai mult decât viu Rectificai Desigur tot o dreaptă fuse Dar cui a fost vina Cel puțin mă făceam neînțeles ha ha, ha. vezi? Și gratița ai urechi, asta e morala. Eugen Ionescu se caracterizează prin natura lui atemporală. El îmbrățișează subiectul cel mai vast cu putință, acela care le conține pe toate. Omul în prezența răului, în luptă cu răul, răul care ia toate chipurile, toate formele, chiar pe aceea a indiferenței poate cea mai demoralizantă, dorința de a trăi Sfârșitoare. dezgustătoare, dezgustător sfârșietoare, inteligibilă, infantilă și odioasă. Ingenuă cu toată cruzimea, nu? Rugă de Eugen Ionescu. Doamne, eu sunt o frunză, eu sunt o nucă, sunt un broscoi speriat, sunt o vrabie rănită. Mi-au furat toate cuiburile, m-au ajuns toate prăștiile. Doamne mic, Ridică-mă și fă-mă fericit! Ca pe boii cu coarne nevinovate, ca pe câinii cu ochi de înger, ca pe nenuferi, ca pe pietrele prietenele, ca pe un mic soare, Doamne, pentru sufletul meu. Vedeți, Eugenio Ionescu scrie pentru cei care au conștiința că trăiesc o singură dată. Și el are conștiința că trăiește o singură dată. Recunosc, recunosc minunea de a fi în fața sa, am încercat-o de câteva ori. Ultima dată, în ianuarie sau septembrie, m-am întors la Bangkok în septembrie anul trecut. M-am întors să-l văd pe Buddha, care odată îmi făcuse semn, un semn de prietenie ironic. De data asta nu m-a salutat. Nici acum n-am fost mirat. Mi se pare că de la o anumită vârstă nu ți se mai face semn. Doamna, pe care n-am mai văzut-o niciodată, își mai amintește oare de această întâmplare unică? Cum spuneți și dumneavoastră? Nu există aici decât morala franceză. Il fallait penser. O scenă între Macbeth și Lady Macbeth. Mă îndemnați pe unecoasa panta ispitei. Cine sunteți? Ce urmăriți? <laughs> Eram cât pe ce să cad în capcana voastră, dar m-am oprit la timp. Ești croit pentru asta, Să scris în stele, suntem aici ca să-ți deschidem ochii. Am răspuns la chemarea ta. Nu m-am temut niciodată pe câmpul de bătălie. Nu mă tem nici de cel mai viteaz cavaler. Am traversat păduri în flăcări, m-am aruncat în valuri de pe nava care se scufunda, printre rechinii cărora le-am tăiat beregata în vreme ce notam și frică nu mi-a fost. Dar e de ajuns să zăresc umbra femeii acesteia sau s-o văd vorbindul și mi se face părul măciuc, parcă, parcă se răspândește în aer o dufoare de pucioasă. Duc mâna la sabie, nu, no, nu fiindcă e o armă, ci fiindcă e o cruce. Ai ghicit? Vroiam să te văd, aud gândurile la fel de ușor cum le citesc. Întreaga umanitate a devenit conștientă de nenorocirea de a exista sau de nenorocirea de a trăi în condițiile de azi. Înainte de a fi celebru, eram un mult mai simpatic și mai puțin grețos. Răul cel mare cam devenit mult mai deștept decât pot fi. Și orice obiecție, orice critică, le iau drepte logiu, invidie și neînțelegere a marului geniu. Ar fi necesar să mă cred nițel mai prost și pe ceilalți nițel mai deștepți, dar nu pot. Nu pot. Mă irită într-un mod anormal faptul că orice clipă poate să-i un război. Când va veni războiul, va fi foarte rău pentru mine, căci n-am să mai pot face pe șmecherul. Ai iurit și a burit. A iurit și a cum eram, tot mă iubeam. În stratină nădând, îmi piciorul stâng. Dar, printre nori, alergam ușor, iar dacă mă încurcam de stele, le culegeam ca niște mele. În stratină împlântam piciorul stâng și nu călcam deștept nici cu piciorul trept. Sau, cum spune Strindberg, nu detest oamenii, mi-e frică de ei. Lumea a pierdut orice direcție. Bucuria E locuită de distracție. Nu mai știm să vedem. Nu mai știm să ne oprim în agitația generală și să privim agitația asta. Criza. Criza a început de multă vreme. Libertatea aleargă spre sclavie. Ce se poate face? Sloganul este interzis să interzici ne mai pomenita eu am obiceiuri o bi ce iuri o bi ce iuri obicei o uri Obice. o Obiceiuri, ce obiceiuri. Obiceiuri. Obiceiuri. Obiceiuri. Obiceiuri. Obiceiuri. Obiceiuri. O ne mai Asta nu mai poate dura. Tirania trebuie înlăturată. Jugul a devenit insuportabil. Cela ne peut plus durer. și mă gândesc cu un fel de stupoare îngrozită. Partidul acesta, cu o ideologie exprimată public multă vreme înainte de 1933, a venit la putere nu printr-o lovitură de stat și nu impus printr-o invazie din afară ci printr-o liberă voință a alegătorilor. Prin alegeri libere. Doamne, în Piesa lui Ionescu avem de-a face tot cu, tot cu o alegere liberă. Dar cum? Berenger e pus în minoritate, atâta tot, Doar nu o să decidă o minoritate. De fapt, nici de o minoritate nu e vorba. De un singur om, unul singur. Uh, ultimul? Da, care se apără cum poate, pune mâna pe armă. Aceasta este forța lui Eugenie Născu. Caută originul răului până în adâncul. în cumplitele adâncuri. Ale cui? Ei bine, ale omului. Ale omului ca toți oamenii? La nevoie ale omului rezonabil, ale omului cum se cade și nu exclude deloc nici sferele înalte ale gândirii. Voi, vai, sferele înalte? Da, pentru că ele colaborează cu răul, nu odată îl nasc, fără niciun stimulent din afară. Sunt proști, sunt inculți, sunt amorali primii rinoceri care devin din ce în ce mai mulți? N nu neapărat. Nu neapărat. N nu neapărat. Totuși, nu înțeleg. Dionescu e un diagnostician al răului relativ, al răului absolut, al tuturor formelor răului, inclusiv a celor de aliură paradoxală. Cam trist, nu? Nu, nu, nu. Ambivalență ioneștiană, omul posedat de sentimentul absolutei zădărnicii. Eu, eu și altul, eu și alții, altul, alții, eu, eu și altul și alții. Eu sunt o frunză, eu sunt o nucă, eu sunt un cu speriat. Macbeth, în sănătatea voastră, prieteni, ce bucurie să fim împreună. Mă simt scăldat în căldura afecțiunii voastre, vouă, dacă ști câtă nevoie am de prietenia voastră, așa cum planta are nevoie de apă și bărbatul de vin. Prezența voastră mă, mă înseminează, îmi dă încredere, mă liniștește, ah, dacă ați ști... Dar hai să ne păstrăm sângele rece. altă dată. Am vrea să facem un lucru și nu-l facem. Facem altul pe care nu vroiam să-l facem. Istoria e... Dicleană. Nimic nu stă în puterea noastră. Nu stăpânim nimic din ce-am iscat. Lucrurile se întorc împotriva noastră. Tot ce se întâmplă e opusul a ceea ce vroiam să se întâmple. Dar ce înseamnă... să domnești? Omul e sub vremi nu vremile sub om, eram fericit în vremea când îl slujeam cu credință pe stăpân. N-aveam griji. Eu, ăsta eu, pot face aproximativ ce vreau, să merg într-un picior sau să nu merg într-un picior. Să casc, să nu casc, să cred în Dumnezeu, să nu cred în Dumnezeu, să-mi carte și să de declar cu drăgălășenie Aristoteles. Aici, iată, stă minciuna, crima, în ea te minți pe tine însuți. A fi în dezacord cu propriul tău adevăr, cu propria ta cunoaștere profundă a lucrurilor, așa cum se înfățișează atunci unei conștiințe, obiectivitatea înseamnă să fii de acord cu propria subiectivitate, adică a nu minți. Dar, în realitate, Existența lumii vi se pare absurdă? A, nu mi se pare absurdă, ci de necrezut. Cine e ăsta eu și cine e cine? Săracul, prostul, dragul eu, cum eram, tot vă iubeam. Vă rog, vă rog! Ce credeți despre viață? Ce ați făcut în viață? Ce am făcut? În 75 de ani, sunt trei sferturi de secol de viață. Nu? Am dormit. Mă trezesc. Am dormit. Mi-am mirosit tot timpul și timpul meu mai rosit pe mine. Mă întreb și eu ce am făcut. Și am tot făcut am trăit în angoasă sau în uitarea angoasei dar cu o angoasă sub uitare să când angoasă mă gâtuie mă tare tare rău aproape tot ce trebuia făcut aproape tot ce se putea face s-a făcut trebuie să joci jocul ca atare să-ți faci numărul și apoi să te retragi. Câtă vreme fiecare zi mi se pare o minune, câtă vreme sunt în stare să iubesc, câtă vreme sunt în stare să-mi aduc aminte, câtă vreme sunt în stare să scriu, câtă vreme nu mă repet, mă cuibăresc în clipă, mă înconjor cu zidurile clipei, Mă pun la adăpost sub acoperișul clipei. Nu e posibil ca totul să nu înceapă. Atâtea roluri de jucat. O să redevin să mânță. O să mă nasc, Va trebui să încep mai din timp. Va trebui să iubesc mai mult. Mai bine. Va trebui să respir mai adânc, mai liber. Dar despre moarte? Ce spuneți despre moarte? Cum vine ea? Când o să învățăm? Și oare o să învățăm vreodată să sperăm la moarte în loc să ne temem de ea? Trebuie să ajungem la starea de spirit a vechilor mexicani, pentru care moartea era un prilej de sărbătoare. De asta nu putem trăi, pentru că am mizat totul pe viață. Un om, odată, băuse prea mult și se îmbătase așa de rău că toată lumea, crezândul l mort, îi făcuse pregătire de înmormântare. Trezindu-se, însă, pe neașteptate spre uimirea tuturor, zise. Mulțumesc! Păstrați-le tot pe astea pentru mai târziu. Regele moare, Eugen Ionescu. Dacă toată lumea ar muri înaintea mea, dacă aș fi ultimul supraviețuitor, dacă... Dacă m-aș plictisi de secole-întregi să stau singur în pustiul universal. Dacă aș fi bolnav, rău bolnav. Dacă aș fi văduv, dacă aș fi îndrăgostit, dacă <coughs> și libovnica mea ar fi moartă. Dacă aș fi îndrăgostit așa de, de nimeni. Și dacă n-ar exista nimeni. Pe care să mă întreb, dragostea. Poate dacă fiind un rău, fiind un foarte fric, ne mai având decât amintiri, dar chiar dacă n-aș avea decât amintiri care s a scufunda, care s-ar șterge unele după altele, dacă dar ar mai exista nimic decât albisul uitării, când voi fi uitat de numele meu de regatul meu, de soțiile mele, cine sunt, cine eram. În acel moment, aș mai avea încă luciditatea de a fi în stare să spun destul. Sunt de acord să mor. Sau poate atunci când lumea se va schimba într-atât, încât oamenii oamenii vor părea totuși niște monștri necunoscuți, când aș ajunge să-mi fie mai frică să trăiesc decât să mor. Eu sunt cel care n-ar vrea să moară. Eu nu mor benevol. <gri> pentru că românul are șapte vieți în pieptul de aramă, cum spunea un poet patriotic român. Exercițiu de stil. Uneori sunt convins că n-am să mor, alteori sunt convins de contrariu. Când am convingerea că nu voi muri niciodată, când îmi spun că se moare cu siguranță, Moartea și viața sunt unul și-același lucru. În această clipă mor, în această clipă trăiesc. Viața va fi înfrântă, moartea va fi înfrântă. Dumnezeu nu moare. Deci nu voi muri. Știința de a muri... La vie et un exil, moartea e o firească întorcere din exil. De ce atâta spaime, lamentații, probleme? Ah, muribândul, muribândul are răspuns la toate, nimic nu-l scoate din îndărătnica dragoste de viață. Eugen Ionescu se caracterizează prin natura lui atemporală. Toate momentele pline ale vieții se caracterizează prin natura lor atemporală. Dar eu am întrebat ce părere are despre viață și despre moarte. Atât? Atât? Ce este moartea? Eugen Ionescu își caracteri... concentrează atenția asupra gândului morții și nu o face nici de cum în detrimentul vieții. Nici de cum? Nici de cum. Este un uh, exercițiu ascetic. Realitatea morții la Eugen Ionesco nu este integral tragică. Este și o realitate comică. Ah. Nu pot să mor și nu pot să trăiesc. Nu pot să șed. Nu pot să stau culcat și nici în picioare fără să mă mișc sau să alerg. Am arsuri și mâncărimi din creștet până în tălpi. Nu suport nici casă și nici stradă. Universul e pentru mine o temniță, o ochlă. Îmi face rău să privesc lumea. Nu suport lumina, nu suport întunericul. mi groază de oameni, mi-e teamă de singurătate. Nu pot privi copiii, și oile, câinii sau iarba. Stelele sau pietrele. N-am cunoscut fericirea nici măcar pentru preț de o clipă. Aș vrea să pot plânge, Doamne! Aș vrea să cunosc bucuria. Doamne mic, ridică-mă! Un soare mic, Doamne! Pentru sufletul meu. Lumea a devenit insuportabilă! Popoarele sunt în delir. Oamenii au depășit chiar și limitele josnicei ei. Teroarea generalizată îi face pe cei mai sensibili incapabili să suporte și sunt în pragul sinuciderii. Pacea, liniștea sunt anormale. Cei mai puternici trăiesc în teroare ca în elementul lor natural. Dintre ei, dintre cei mai puternici, se recrutează oamenii politici, fanaticii, ucigașii, Călăi, va veni vremea asasinilor, cum profetiza Arthur Rimbaud. Lumea este rea, sau poate că este rău alcătuită. Poate că noi dorim răul fără voia noastră și spunem... Spunem că îi inducem binele. Nu am încredere în cei ce vor să salveze lumea. Cei care predin că vor să facă să domnească libertatea nu reușesc să facă să docmească decât dictatura și teroarea. Și haosul, și haosul! Vocile haotice, zgomotoase, are tuturor oamenilor care se luptă între ei, chiar fără să se gândească că căuta pe Dumnezeu, chiar crezându-se în afara lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu este în chestiune. O, face asta zarvă! Zarvă, zarvă, zarvă! Poate fi pentru Dumnezeu o rugăciune ce este adresată, fără ca noi înșine să știm că îi adresăm vreuna. Această larmă umană este, poate fi, o muzică pe care El o aude pe care el o primește. Pesimismul roade ardoarea. Pesimismul nu-i credința insuficientă? L-am uitat pe Dumnezeu. Vreau să-mi vină Dumnezeu în ajutor. O să fiu bun. Poate că Dumnezeu o știe, poate că în ceam ce-am scris i-am făcut plăcerea lui Dumnezeu. Am avut poate în mele clipe de rugăciune, inconștient clipe de spiritualitate, spiritualitate dincolo, deasupra putreziciunii. Eugen Ionescu Eu sunt atât de adevărat Încât nu mă pot lepăda de mine însumi Hotărât și nu pot trece peste asta Mă numesc Eugen Ionescu Eugen Ionescu Mă mișc Sugit, citesc, mănânc, gândesc și mă întorc încet pe piciorul drept ce sunt tare deștept. Dar n-am înțeles cine sunteți și dacă dumneavoastră Eugen Ionescu credeți în Dumnezeu. Dumnezeu! Oh, Dumnezeu! Iată o vorbă pe care am auzit-o de la Nea Georgică și o spun și eu toată ziua ca prostul, fără să știu ce înseamnă, fără să știu ce înseamnă a însemna, ce înseamnă să semne a însemna, și-așa mai departe, până în pânzele albe. Pânzele albe sunt niște pânze foarte albe. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Credeți în Dumnezeu, în viață, în moarte? Atei nu sunt liberi. Știați că Sfântul Augustin nu avea suficiență conștiință asupra răului? Nu. Dar Sfântul Augustin era un ideolog, nu un mistic. Credea în mister, nu-l simțea. Era un religios, nu un mistic. Un doctor, un religios exoteric, nu esoteric. Era savant al lucrurilor religioase din lume. Calea te Dumnezeu este cu siguranță simplă. Eu îl caut pe Dumnezeu în rătăcirile mele. El este în inima mea, dar nu trebuie să vorbești despre asta. Și dumneata mă pui să o fac. Deci trebuie să te rogi? Să te rogi? Nu știu cui, sper că lui Iisus Hristos, sper. Nimeni și nimic nu se lasă să-L faci sau să-L desfaci. O piatră rezistă la târnăcop, lemnul rezistă când îl tai sau îl spargi, totul rezistă. Se opune, se apără. Totul ține contră și vrea să țină. Șobolanul, furnica, se zepăcesc în fața morții, păduchii se apără și microbii. Tot ce există ar vrea să ucidă și să nu fie ucis. Totul ține la integritatea sa. Totul vrea să devoreze tot restul lumii. Cancerile care se întind, armatele care supun națiunile și trec în vin și prin foc și sabie. Totul vrea să apuce tot și să nu dea nimic. Totul vrea să-l distrugă pe celălalt pentru a se cruța pe sine. A da înseamnă a muri. Ah, dacă moleculele mele s-ar putea despărți de bunăvoie unele de celelalte. Tocmai coerența moleculelor mele e răspunzătoare de spaima care mă bântuie. De găsit punctele de sutură, de dezarticulat, de desfăcut legăturile cum desfaci sforile nodate. Dacă aș fi deznodat din sfor, ar fi ușor. Cum să desfaci nodul ăsta? Cum să nu mai vrei? Ori să vrei să fii Ori să vreau să fiu apa Ce se poate turna în orice vas Ce se poate arunca în cele patru zări Sau în apul Sau în vânt. Lucrurile astea Par a suferi mai puțin Decât celelalte când se dezintegrează Pentru că nu sunt înodate Eu unul sunt tot Numai noduri înodate Nu sunt făcut decât de noduri care rezistă, care vor să fie noduri. Nu pot. Nu vreau. Nu pot și nu vreau. Ionescu este pe de a în romanul În Singuratul. Pe de a și încă o dată un altul. Acolo este mai mult decât povestire. E e mai curând confidență, întrebare, provocare, o lectură care aparent simplă te duce pe nesimțite acolo unde nu voiai să ajungi. La recunoaște fabula chipurilor noastre, a nihilismului nostru și a speranțelor noastre nemărturisite. E mărturia tuturor celor care, după expresia comună, se simt rău în pielea lor. Cu Ionescu, Metafizica coboară literalmente în stradă. Dar creațiunea este, de fapt, ca un spectacol. Chiar dacă acestui spectacol nu-i poți cunoaște originile și consecințele, în tot cazul este halucinant. Nimeni nu poate nega asta. Poate că el a lăsat lumea să se creeze singură. Poate mă înșel uneori. Poate că nu e adevărat că el ne condiționează în tot ce întreprindem. Nimic nu e banal dacă privești cu atenție. Dramă și comedie în același timp. Spun prostie, vorba despre altceva, de cu totul altceva. Spectacolul dat de oameni, jocul lor nu e decât un surrogat al marelui teatru. Teatrul? Teatrul, cum e cu teatru? Eh. Teatru e ceea ce ni se arată pe o scenă. Iată definiția cea mai simplă, dar cea mai puțin injustă, cea mai vagă, dar care cu greu riscă să fie contrazisă. Teatrul este pentru mine expunerea unui lucru destul de rar, destul de straniu, destul de monstruos. E ceva teribil care se revelează încetul cu încetul pe măsură ce înaintează nu acțiunea, ci o serie de evenimente sau de stări mai mult sau mai puțin complexe. Teatru este un fel de succesiune de stări și de situații mergând către o desfincare din ce în ce mai mare, poate că asta este teatrul, revelația unui lucru care era ascuns. Teatrul este neașteptatul care se arată. Teatrul este surpriza. Totul e posibil în teatru. Mm -hmm. Teatru al limbajului, teatru al visului, teatru în teatru, toate acestea pornite din grija de a pune în scenă visele, dorințele, angoasele, relația pe care o aveți cu lumea. Da, un teatru foarte subiectiv, ale cărei structuri, teme, culori poartă pe dumneavoastră. Dacă teatrul ne ajută să luăm cunoștință cu realitatea, asta e, fiindcă realitatea imaginarului este mai valabilă mai pregnantă decât realitatea cotidiană. Trăim în realitatea cotidiană fără să luăm cunoștință de ea. Pe când o tehnică de investigație ca literatura, teatrul, etc., ne facem să o înțelegem, ne punem în fața ei, prin teatru, prin artă, nu ne mai scăldăm în această realitate, și o vedem. Eu, în singuratul, privesc oamenii cu un amestec de interes. E frumos. Am motive să fiu fericit. De ce să nu profiți de ceea ce poți vedea cu ochii? de ceea ce urechile pot să audă. Să fii înconjurat de toate astea și în același timp în afara lor. Un spectator pe scenă în mijlocul actorilor. Orice este pasionant, amuzant, curios, dramatic, neașteptat, misterios. Să urmărești cu privirea un câine care se îndreaptă grăbit cu cine știe ce scop indivizii care aleargă grăbiți spre nu se știe ce țel să-i privești pe oamenii care privesc totul este un spectacol imaginat de cine de Dumnezeu să o mărturisim mărturisesc că eu cred Putem citi în jurnalul dumneavoastră Fiecare zi e pentru mine prima zi. Prezența tainică a lumii, a ceea ce mă înconjoară și cu conștiința că există. Eu n-am simțit nevoia să știu mai mult. Orice întrebare străpunge făptură o rănește. A te întreba înseamnă a refuza, chiar dacă nu-ți dai seama că refuzi. A te întreba înseamnă a avea în tine vidul. De când ne naștem, alegem refuzul sau acceptarea? Cum ne e firea? Dar eu cred că fiecare dimineață e cu totul nou, Lumea renaște, curată, Neprihănit. Dar pentru asta trebuie să iubești. Și mai departe, mai departe, scria iubi înseamnă să te lași iubit, să accepti să fii proprietatea cuiva, să renunți mai mult sau mai puțin la sinele propriu, să accepti ca cineva să dispună mai mult sau mai puțin de tine, nu din inclinație spre supunere, nici din mazochism ci ca să nu-l păgubești pe celălalt, pentru că celălalt ar suferi mai mult sau mai puțin. Îmi produce oroare lumea. Mă întreb cum se poate trăi în ea și cine a făcut asta. Eu nu am nevoie decât de un om și de puțin cer, de puțină lumină, de un colț de umbră și un pic de căldură. nu scapabil, Nu pot suporta sacrificiul. Și vreau să am timp. Să am timp să termin măcar ce am început. Dar Dumitale, ce ți-a fost întotdeauna frică? O, oh, oh, teama, angoasa... Sunt deci în ghearele spaimei Cerul albastru al speranței Să străpuni șpâcla acestui ireal compact, Să nu mori înainte de a fi spus destule lucruri, Să nu mori, să nu mori, să nu mori... Să nu mori, să nu mori... Vă faceți propriul rol în piesa pe care ați scris-o, Regele moare. V-ați luat rolul principal. Moartea este întotdeauna la capătul drumului. Ah, ce tânăr mă simțeam acum 20 de ani, trăind din fleacul, din beție, din erotism, și totuși depășisem binișor ce 50 de ani, se învârte, se învârte, se învârte. Spun și eu ce spune Regina Marie în regele moare. Ceea ce a fost este, ceea ce este va fi. Vă rugați? Puterea de a te ruga? Aș vrea să știu să mă rog. Nu sper decât în eficacitatea rugăciunii. Aceasta depinde de cel pentru care te rogi. Și de cel care se roagă. Dacă rugăciunea n-ar fi eficace, atunci cine, ce ar putea fi? Calea către Dumnezeu este cu siguranță simplă și directă, cu condiția de a nu fi dezorientat. Eram fericit în vremea când îl slujeam de pământ pe Dumnezeu. N-aveam griji. Acum îl caut pe Dumnezeu și în rătăcirile mele. Vai! Sunt tot aici. Cerul e o plasă. Să trec, nu mă lasă. Stau și mă încon voi departe de voi. Stau și plâng. În două mă frâng. Stau și gem, vă chem, vă chem. Oh, glasul meu e prea mic. La voi. Cum să-l ridic? Mă aflam odată. Pe malul mării, o plajă, contemplam frumosul. Aveam în față o mare foarte albastră și deasupra un cer foarte albastru. Și deodată m-a fulgerat gândul. Gândul... Cerul și marea, n-aveau de ce să fie gândite. Așa, deci, a început să gândească... La ce? La ce? La tot ce e sub ea. Sub asta. Dincolo de asta... Le meurtre. Ce ar mai fi de spus? Nimic, desigur. Ba da, ba, ba da, da, ba da. Ba da. Fericit este omul care iubește viața fără gând ascuns. Un copil nu-l treziți. Am o țară pe carton. În țara asta nu poți deosebi piatra de pasăre sau duh. Sunt din vată și carton. Dacă vrei, îți poți scoate sufletul, îl pui alături și îl privești ca pe o ființă. Un copil visează să nu-l trezi